Mélyen tisztelt hallgatóság, kegyeletes emlékezetű gyülekezet. Midőn az úrnak 2026. esztendejében nemzetünk fiai és leányai megilletődött lélekkel készülnek a mohácsi vész 500. gyászos emlék ünnepére, kötelességünknek érezzük, hogy a múltnak sötét árnyaiból fényt merítsünk a jövő számára. Hiszen azon a végzetes 1526. évi augusztusi nap nem csupán egy csatamező elvesztését jelentette, hanem kaput nyitott a pogányhódoltság másfél évszázados véráztatta korszakának, melynek során annyi virágzó városunk jutott ebbek harmincadjára. Ezen emlékezés folyamán tekintsünk most a Parcium büszkes asfészkére nagyváradra. Hogy megérthessük, miként küzdött a keresztény végvár a mohácsivész utáni hosszú évszázadok viharában, hívjuk segítségül a tudós bunyitai vince kanonok úr 1892-ből származó alapvető munkáját. A szerző, ki maga is a város szülötte és hűséges krónikása, azon nemes egyszerűséggel és a kutatóelme alaposságával festile váradnak a törökjárom alájutását, melyet csak a legigazabb honfiúi fájdalom diktálhat. Midőn most e sorokat felolvassuk, ne csupán a holdbetűt hallják, a vitézek csatakiáltását és az ősük elszántságát, mely mohácstól váradig, s onnan a mai napig tartja a magyar nemzetet. Méltoztassanak tehát figyelemmel kísérni ezen időutazást, mely a múltnak tükre által világítja meg jelenünket, emlékezvén a dicső és fájdalmas évszázadokra, melyek bennünket e hazához és e földhöz láncolnak. Nagyvárad a törökfoglalás korában 1660-1692 Visszavívása kétszázados emlék ünnepére írta bunyitai vince. Megjelent Franklin kiadás Budapest 1892. A zenei betéteket készítette és szerkesztette a Refusion segítségével felolvassa Ambrus Attila József.